Kapittel 30 Og Jehovas ord fortsatt å komme til mig og det lød, «Menneskesønn, profeter, og du skal si, dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Hyl, akk hvilken dag! For en dag er nær, ja, en dag som tilhører Jehova er nær. En dag med skyer, en fastsatt tid for nasjoner vil den vise sig å være. Og ett sverd skal visselig komme til Egypt, og voldsomme smerter skal oppstå i Etiopia når en faller som slagen i Egypt, og de virkelig tar dets rikdom, og dets grunnvoller virkelig blir revet ned. Etiopia, og putt, og lud, og hele den blandede flokk, og kub, og sønnen av paktens land, sammen med dem skal de falle, ja forsverde. Dette er hva Jehova har sagt. De som støtter Egypt skal også falle, og dets styrke stolthet skal styrte sammen. Fra Migdol til Syene kommer de til å falle i det, «Ja, forsverre det», lyder en suverene Herre Jehovas utsang. Og de skal bli lagt døde midt i blant døde land, og dets byer vil befinne seg midt i blant herjede byer. Og de skal sannelig kjenne at jeg er Jehova når jeg tenner en ild i Egypt og alle dets hjelpere virkelig blir knust. På den dagen skal sendebud dra ut fra mig på skipene for å få det selvsikre Etiopia til å skjelve.» og voldsomme smerter skal oppstå blant dem på Egypts dag, for se, det skal komme. Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Jeg vil også gjøre ende på Egypts folkemengde ved Nebukadessars, Babylons konges hånd. Han og hans folk sammen med ham, nasjonenes tyranner, føres inn for å ødelegge landet, og de skal dra sine sverd mot Egypt og fylle landet med de slagene. Og jeg vil gjøre Nilkanalene til tørt land, og selge landet i onde menneskers hånd, og jeg vil la landet og det som fyller det bli lagt øde ved fremmedes hånd. Jeg, Jehova, har talt. Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Jeg vil også tilintetgjøre de skittne avgudene og fjerne de verdiløse gudene fra Nof, og det vil ikke mer vise sig å være noen høvding fra Egypts land, og jeg skal i sannhet inngi i Egypts land». Og jeg vil legge patros øde og tenne nill i soan og fullbyde straffedommer i no. Og jeg vil utdøse min voldsomme harme over sin, Egypts festning, og avskjære folkemengden i no. Og jeg vil tenne nill i Egypt. Sin kommer med sikkerhet til å vri sig i smerte, og no vil bli inntatt ved bryting av bresjer. Og vad no fangår, der vil det være motstander om dagen. De unge männen i On og Pibeset, for sverdet skal de falle. O byene selv skal gå i fangenskap. Og i Tehafnehes skal dagen i sannhet formørkes, når jeg der bryter Egypts åkstenger. Og i henne skal det virkelig bli gjort ende på hennes styrkes stolthet. Skyer skal dekke henne, og hennes tilhørende småbyer skal gå i fangenskap. Og jeg vil fullbyrde straffedommer i Egypt, og de skal sannelig kjenne at jeg er Jehova. Og videre skjedde det i det elefte året, i den første måneden, på den sjuende dagen i måneden, at Jehovas ord kom til mig og det lød, «Menneskesjønn, jeg skal sannelig brekke armen på farao, Egypts konge, og se, den skal slett ikke bli forbundet, så han kan gi den legedom vi å legge på en bandasje for å forbinde den, slik at den kan bli sterk nok til å gripe sverdet.» Derfor, dette er hva den suverene herre Jehova har sagt, «Se, jeg er imot farao, Egypts konge.» «Og jeg vil brekke armene på ham, den sterke og den som er bruket, og jeg vil få sverdet til å falle ut av hans hånd, og jeg vil spre egypterne blant nasjonene og strø dem ut blant landene, og jeg vil styrke babylons konges armer og gi mitt sverd i hans hånd, og jeg vil brekke armene på fara og, og som en dødelig såret kommer han visselig til å utstøtte mange stønn framfor ham, og jeg vil styrke babylons konges armer, og fara og særmer skal synke.» O de skal sannelig kjenne at jeg er Jehova, når jeg gir mitt sverd i Babylons konges hånd, og han virkelig rekker det ut mot Egypts land. Og jeg vil spre egypterne blant nasjonene og strø dem ut blant landene, og de skal sannelig kjenne at jeg er Jehova.